Това беше първата лекция. Първата идея за размишление е любов към Бога. Тайната на живота е интимна връзка с Бога. В нашия живот е скрит един друг още по-дълбок живот. Това е животът на Бога, който е изцяло съкровен и Божествен. Тези, които нямат любов към Бога, те не могат да го разберат. Те остават в неведение, те остават свързани с смъртта. Познаването на Бога е върховната цел. Истинският хляб, лахма, за който говорихме преди, това е самия Бог. Неговата същност, тя храни всички същества и светове, това е дай ни истинския хляб, хляба на същни, самия Бог, не нещо друго, даже не благата му, дори да са духовни, самия Бог. При учителя това е наречено като любовта, мъдростта истината, същото по друг начин казано. Това е хлябът, това е есенцията на учението. Любовта, мъдростта и истината. Това е хлябът, който храни самият себе си. Този хляб има в себе си елемента на вечността. Ум, знания, науки, религии не постигат същността. Това, което постига същността, т.е. Бога, е любов към Бога. Що е любовта? Любовта е вечното състояние на Бога. Тя е неизменното му състояние. Първото същество, т.е. Бог, съществува като любов. Това означава, че завръщането в любовта е завръщане в Бога, а това завръщане крие в себе си нещо по-дълбоко от всяко друго бъдеще, от всякакво друго мислене. Първото същество Бог е едно вечно и безпределно излияние на любов. Така е създаден той от бездната, от Абсолюта. И това е метод и на самата бездна. Вечно излияние на любов. Истинският човек е този, който има любовта. А който има тази любов, по един естествен начин, той има Бог. Той има в себе си едно много дълбоко безмълвие. Този човек не прави медитация. Той самият е медитацията. И затова учителя казва Каквато е твоята любов, такава е твоята медитация. Значи трябва да разгледай по дълбините на любовта си и по това ще знаеш докъде можеш да стигнеш. Иначе можеш да затваряш очи, можеш да медитираш, може да мълчиш, но не е това. Обикновените хора имат страсти и надежди. Духовните хора имат вяра и път. Божествените хора имат любов и мъдрост. Коя е мярката, че човек е познал любовта? Познал Бога. Който е познал любовта, се е освободил от злото в себе си. Най-малкото зло. Значи всеки може да се разглежда себе си, доколкото искрен, да види има ли към някого, към нещо, няма значение живо-неживо живо предмет, някакво лошо отношение там насаме. Това показва каква е любовта му. Едно нещо само да има, Бог вече не може да живее в такъв човек. Само едно нещо. Хората са нещастни, защото не могат да обичат вечно и безпределно. Това е тяхния проблем. Затова са нещастни, защото не могат да обичат вечно и безпределно. Защото не познават същността, Бога. И понеже не могат да обичат вечно и безпределно, не могат да получат Бог в себе си. От тук нататък започват нещастията. Който има вечна любов, той получава плерома, пълнотата. Той получава пълнотата си от Бога, от вечността на Бога. Какво казва Ешва Бен Пандир, един от големите учители на есеите? Казва, любовта сама се вдъхновява от себе си. Значи, който има любов, не чака някой да го вдъхновява, сама по себе си тя е вдъхновение. и казва после, нито раждането, нито смъртта определят, че си жив, само любовта те определя като жив, който има любов към Бога, той всякога живее в таинство. И после го попитали. Когато попитали Ишуа Бен Пандир, какво да правим със смъртта си, той казва, погребетия в любовта си. Това е изпълнението на закона любов към Бога. Кратко и просто казано, я в любовта си. В любовта няма смърт.